Я міг бачити контур її пружних молодих грудей, плавність її стегон, я міг бачити багато чого. Побачивши мене, вона заявила, треба ж, це ж великий злецяльник, заходь, Шерлоку, ану ж, посміхнися мені, мені подобається, як ти так робиш. Я зайшов всередину, поцілував її, чиста формальність. Але її червоний рот відкрився і прилип до мого. Я відчув себе плавцем, який утретє занурюється в океан відчуттів. Перше, що я зрозумів, вона була в моїх обіймах. «Як тобі подобається шантаж, Фіфі?» – запитав я через деякий час. Вона подивилася на мене з дивана. «Просто обожнюю його». «У мене є пара хлопців, які мені дуже багато платять». Я всміхнувся. «Може, займешся соломом Ромні, коли він прийде сюди наступного разу?» «Сол Ромні?» – Фіфі виглядала спантеличиною. Він ніколи тут не був. І в цей момент задзвонив її телефон. Вона зняла трубку. «Так, це Фіфі Глендон. Що?» О, розумію. П'ять тисяч доларів». Звісно, містера Ром. Е, містера Джонс». Вона поклала трубку. Я подивився на неї. «Це ж Сол Ромні пропонував тобі п'ять тисяч за те, щоб ти сказала, що він був туди з тобою сьогодні ввечері». Він трохи запізнився. «З чим?» «Я поцілував її». «Ні з чим, голубенько». Але тобі краще заздалегідь отримати свої гроші. І я пішов. Від'їжджаючи, я підсумував те, що зміг з'ясувати. По-перше, у квартирі Діани Бенінг убили жінку. Діану я сховав у себе. По-друге, солеромні дав мені п'ять тисяч, щоб я витягнув її з цієї халепи. Але ще він збрехав мені про своє альбі. І тепер запропонував ще п'ять тисяч баксів Фіфі Глендон, щоб та його прикрила. Я згадав про бривки паперу, які витягнув з його сміттєвого кошика. Я зупинив машину і дістав клаптики з кишені. Склав їх разом, надруковане на машинці повідомлення гласило «Соле». Або ти відмовишся від своєї нової коханки і повернешся до мене. Або дещо трапиться. Е-а. Це цікаво. Втім, що мало трапитися? І тут я згадав нісенітницю про гороскоп, яку вимовила крихітка Беннінг. У мене досі був лист, який вона отримала від професора Астріо, який попереджав що на неї чекає зашморг на шиї, якщо вірити зіркам. Так ось, як біззабирай, цей фальшивий астролог міг знати про ці речі до того, як вони сталися насправді. Я зайшов в нічну аптеку і зазирнув до телефонної книги. Дізнався адресу професора Астріо. Він жив в шикарному багатоквартирному будинку на Юка-стріт. Я знову заліз в свою колемагу і завів її. Я зупинився перед будинком Астріо. Ще одна машина зупинилася позаду мене. Я вийшов з автомобіля, озирнувся довкола. «Що за», – сказав я, – з іншої машини виліз Дейв Дональдсон з відділу вбивств. Побачивши мене, він сказав, «Знову ти, Тернере?» Що в тебе цього разу? Нічого особливого. Збирайся зустрітися з віщоном на ім'я Астріо. Не хочу тебе відволікати. Діків шукач, ти втручаєшся в справу про вбивство, і я це знаю. Звідки? Тому що ти збираєшся до Астріо, а труп, який ми знайшли в квартирі Діани Бенінг, належав його дружині Едні Астріо. «Я був переголомшений. Убиту брюнетку звали Една Астріо, і це дружина Астріо. Раптом я згадав про розірваний лист, який дістав зі сміттєвого кошика Ромні. На ньому стояли ініціали ЕА. Це могла бути Една Астріо. Я схопив Дональдсона за руку. Ходімо і зустрінемося з цим астрологом просто зараз». Ми разом піднялися нагору. Професор Астріо відчинив нам двері. Це був високий, худий, мертвотно-блідий тип з вугільно-чорним волоссям і пронизливими очима, що нагадував Мефістофеля. Мені не сподобалася його зовнішність. «Чим зобов'язані, джентльмени?» – запитав він глухим голосом. Ваша дружина мертва, Астріо. Дональдсон не став кружляти навколо. Вона була вбита в квартирі кінозірки на ім'я Діана Беннінг. Астріо зробив крок назад. Його виголона до синя вещелепа відвисла. Моя дружина вбита? Так, ви часом не знаєте, чому вона опинилася в квартирі міс Беннінг? Знаєте щось про саму Дяну Беннінг? Раптом чорні очі астріо спалахнули. Я багато про неї знаю. Це дівка солоромні. Звідки вам це відомо? втрутився я. Він сердонічно посміхнувся. Я допоміг йому її отримати. Він стиснув зуби. Солоромні, брудний паршеви «Заспокойтеся. Може, ви краще все поясните?» «Араст!» – прохрипів він. «Я розповім усе, що знаю. Ромні достатньо заплатив мені, щоб я виконав усю брудну роботу. Він підкупив мене, щоб я робив пророцтва для міс Беннінг. Я склав для неї фальшивий гороскоп. Я заявив що вона стане молодою зіркою і досягне успіху в кіно. Я передбачив, що її успіх буде залежати від того, чи прийме вона залицяння сола Ромні. Сказав, що так написано на зірках, що це має збутися. Тому, коли Ромні почав до неї залицятися, вона поступилася. Вона вважала, що мусить так зробити». Адже це передбачали зірки. Я частенько робив де подібне. Але яке це має відношення до вашої дружини?» – випалив Дейв. Астріо невесело засміявся. Вона пішла від мене сьогодні ввечері. Сказала мені прямо в обличчя, що весь рік у неї був коханець. І цим коханцем був Сол Ромні. Вона сказала, що йде до нього, а мене залишає. Його чорні очі палали пекельним вогнем. Я знаю, що сталося. Ромі відмовив їй. Вона стала йому непотрібна. У нього з'явилося нове кохання – Діана Беннінг. Тому моя дружина вирушила до квартири Беннінг, щоб поговорити з нею. І я ладен присягнути життям – що Ромні пішов за нею і застрелив, щоб позбутися її. Я подивився на Дональсона. Теорія Астріо звучала добре, і вона підтверджувалася одним фактом, який я вже знав. Діана Беннінг сама сказала мені, що чорноволоса дама перейшла до неї додому і влаштувала скандал через Сола Ромні. Крім того... Я знав, що Ромі докладає відчайдушних зусиль, щоб створити собі алібі на цей вечір. І в нього був лист з погрозами, підписаний ЕА, Една Астріо. Але Дональдсона, схоже, теорія Астріо не вразила. «Можливо, ваша дружина опинилася в квартирі Діани Беннінг справді тому», – сказав він астрологу, – «але ось». Що вбивця Ромні – все нісенітниця. Діана вбила її сама. Потім він сказав, «Не виїжджайте з міста, Астріо. Ви знадобитеся нам як свідок, коли ми відшукаємо крихітку Бенінг». Ми з Дейвом пішли. «Слухай», – сказав я, – «Прийми мою пораду і стеж за Астріо». «Навіщо?» «Поки що я не можу тобі сказати». Але в мене є на те причина. Я думав про лист, який Діана отримала від фахівця з гороскопів про попередження щодо зашморга на шиї. Астріо був фальшивим астрологом, за його власним зізнанням. Він не міг читати майбутнє. Звідки ж тоді він знав, що Діану запідозрить у вбивстві, якого ще не було скоєно? Але Дональдсон тільки хмикнув. «Мені потрібна Діана Беннінг. Дядько з ним, з Астріо». Ми підійшли з ним до поліцейської машини, продовжуючи сперечатися. Я не наважився розповісти йому про лист Астріо до Діани, бо тоді мені довелося б зізнатися, що дещо про неї знаю». Він заліз в автомобіль і вишкірився до мене. І раптом його поліцейська рація видала пронизливий зойк. З динаміка почувся голос. Викликаю детектива лейтенанта Дональдсона. Детектив Дональдсон. Машина 1325. Нам надійшов анонімний дзвінок, що зникла Діана Беннінг, ховається в квартирі людини на ім'я Ден Тернер. Я судом ковтнув. Дейв різко повернувся до мене із затиснутим у револьвером 38-го калібру. «Ось як!» – загарчав він. «Обманюєш мене, так?» «Не думав, що ти до такого дійдеш». «Прибери пушку і послухай мене, Дейве. Я…» «Сідай поруч зі мною», – прохрипів він. «Ми зараз же їдемо до тебе». Він був серйозним. Я нічого не міг діяти. Довелося піднятися на борт. Він полетів до моєї барлої. Як тільки він під'їхав до тротуару перед входом до будівлі, я побачив, як із парадних дверей вискочили дво людей і побігли до припаркованого седана. Моє серце підстрибнуло. Я впізнав обох. Це були Сол Ромні і Діана Беннінг. Я не міг дозволити Дональдсону помітити їх. Тому я схопив його за руку з револьвером. Здурів чи що, прогарчав він. Він підняв лівий кулак і вдарив мене по носу. Я побачив зірки, багато зірок. Але ще я побачив, як від'їхав седан Ромні. Я перестав чинити опір. «Гаразд, Дейве, тепер ми в розрахунку за всі неприємності, які я тобі завдав. Чокнутий, давай вилізай. Ми піднімемося до твоєї квартири і одягнемо браслети на цю відьму Беннінг. Я досить охоче пішов за ним. Я знав, що моя халупа вивазься порожньою». Дейв нишпорив по всіх кутках. Потім він повернувся до мене зі збентеженим виглядом. Її тут немає. Я вишкірівся і потер ничу щелепу. Звісно, її немає. Але вона тут була. Визнаю, що сховав її тут. Може, вона повернулася до своєї квартири? Стиснув він зуби. Поїхали, подивимося. Опинившись знову в його машині... Я вирішив його просвітити. Послухай, приятелю, Діана не вбивала дружину Астріо. Тоді хто ж її вбив? Може, я розповім тобі, якщо ти будеш хорошим хлопчиком. Якщо знаєш, краще викладай, сказав він. Або я. Я тільки засміявся. Через 10 хвилин ми увійшли в квартиру Діани Беннінг. Убиту дівчину вже відвезли. Біля дверей на варті стояв коп у формі. Діани там, звісно, не було. Дейв подивився на мене. Де ж вона? Давай викладай. Почекай хвилинку. Я хочу знайти когось, хто підтвердить мою історію. Я підійшов до копа у формі. Можете привезти міс Евелін Андерсон із сусідньої квартири. Незабаром коп повернувся з рудою Андерсон. На ній була шифонова нічна сорочка, яка майже нічого не приховувала. На неї було до біса приємно дивитися. Красиві стегна, стиглідиньки, струнки-ніжки. Вона виглядала стурбованою. «Гаразд, – дейве, – сказав я. – Тепер я розповім усе, що знаю». Я проїжджав повсе місце, коли міс Андерсон окликала мене. Вона попросила мене відвести Діану Беннінг до аеропорту. Я погодився. Замість цього я відвіз її до себе і сховав. Діана сказала мені, що в її квартирі була вбита жінка, але вона цього не робила. Вона також сказала, що переречена померти на Шибениці – тому що професор Астріо надіслав її лист, де про це повідомлялося. Астріо? Звідки чорт забирай, він міг знати. Я посміхнувся. Саме це я й хочу сказати. Звідки Астріо міг заздалегідь знати, що його дружину вб'ють у цій кімнаті, якщо тільки... «Якщо тільки він не збирався зробити це сам», – крикнув Дональдсон. Я мовчки кивнув. У нього було багато причин. Він знав, що його дружина – одна з численних коханок Соларомні. Цього було достатньо, щоб пристрелити її і звалити злочин на Діану. «Ах, він… візьмемо його просто зараз», – Дональдсон попрямував до дверей. Почекай хвилинку», – сказав я. «Можливо, він зламається, якщо ти йому пред'явиш лист, який він послав Діані. Я віддам його тобі». Я попорпався в кишенях. Потім сказав. «От чорт, я загубив його. Але я пам'ятаю, що в ньому написано. Я надрукую копію. Він не помітить різниці». Я повернувся до родої Андерсон. «У тебе ж є друкарська машинка». Вона кивнула, і ми всі вирушили в сусідню квартиру. Вона простягнула мені аркуш паперу. Я сів за її машинку. Настукав дублікат листа Астріо, яким я його запам'ятав. «Дорога міс Бенінг, зірки віщують вам щось зловісне. Я бачу зашморг на вашій шиї» і ваша лінія життя обривається дуже раптово. Будь ласка, будьте обережні, Астріо». Я встав із-за столу, сунув руку в нагрудну кишеню і витягнув оригінал листа, який отримала Діана і який я зовсім не губив. Крім того, я дістав обривки, які витягнув зі сміттєвого кошика соларомні. Я поклав лист Астріо і клаптики паперу на стіл поруч із листом, який щойно надрукував на машинці Лін Андерсон. «Добре, Дейве», – сказав я. «Подивися на літери Е і Д. Вони однакові. Усі три листи були надруковані на одній машинці. А Астріо ніколи не писав цього листа Діані Беннінг. Його написала Лін Андерсон». Крім того, вона надрукувала цю записку Солоромні. Ебелін Андерсон, ЕА, була однією з відкинутих коханок Солоромні. Вона застрелила дружину Астрію з пожежних сходів за вікном Діани Бенінг і спробувала повісити злочин на саму Бенінг, прибравши таким чином відразу двох своїх суперниць обережно Хапає, Дейве. Дональдсон кинувся до рудої бестії, але запізнився. У неї в руці з'явився пістолет. Вона притиснула його дуло до своєї лівої груді і натиснула на гачок. Я спіймав її, коли вона падала. Потім помацав пульс, я підняв очі і сказав. Мертвіша засмажене яйце. Але... «Але як ти здогадався?» – поцікавився він. «Пам'ятаєш анонімний дзвінок?» – запитав я. «Хтось зателефонував в управління і повідомив, що Діана ховається в мене. Були тільки дві людини, яким я повідомив цей секрет – Сол Ромні і Лін Андерсон. Мусив телефонувати хтось із цих двох. І це не міг бути Ромні» бо він не хотів, щоб Діану схопили. Насправді, саме Ромні забрав її з моєї барлоги якраз перед тим, як ми туди приїхали. Я бачив, як вони їхали. Ось чому я схопив твій револьвер і дозволив тобі врізати мені. Хочеш сказати? Саме Лін Андерсон повідомила в управління, що Беннінс знаходиться в тебе, ахнув Дейв. Але... Але навіщо і це? Вона ж із самого початку допомагала Бенніг втекти. Це був хитрий прийом, щоб відвести від себе підозри, пояснив я. Їй хотілося, щоб усе виглядало так, ніби вона намагалася допомогти Бенніг. Але насправді вона хотіла, щоб Діану спіймали. Вона все спланувала заздалегідь. Вона послала Діані фальшиву записку, нібито від Астріо. Вона знала, що білявка Беннінг беззастережно вірить зіркам. І що потрапивши до в'язниці за вбивство, не буде особливо намагатися врятуватися. Ліна Андерсон також відправила записку Солу Ромні, вимагаючи, щоб він повернувся до неї. Коли він відмовився... Вона вкрала пістолет Діани і вбила дружину Астріо, коли та прийшла в квартиру Діани, щоб з'ясувати стосунки через сола «І ти підозрював?» – сказав Дональдсон. «Я не підозрював. Я знав. Зрозумів це в ту мить, коли в управлінні отримали анонімну наводку. Лін Андерсон була єдиною, хто могла її зателефонувати». У неї мав бути мотив. «Який же?» «Ревноші», – зрозумів я. «На це вказують клаптики паперу, які я викрав зі сміттєвого кошика Ромні. Тоді я виконав цей трюк з друкарською машинкою Лін. І все стало ясно. Записка «Астріо» і Ромні, підписаний «ЕА». Були надруковані на цій машинці». Я звинуватив її, і ти бачиш, що сталося. Дейв опустив безжиттєве тіло Андерсон на підлогу. Так, сказав він, бачу. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.